څخه خبر دې ما خبرو چې تاسو پکې با سونه کاوي کافي به شيید بیني وبینکم خدای کافي ګواډه ستاسو زمو په میاس کې وحیم خدای بخو ته دی خراب او دوه کافرانو مسلمانانو شيری باغه دا غوښته جنگ کې مسلمانان شي خپل وطن خلاکې ټول کوم تو ارتوه یا ما کوم ته بدعمن الرسول ز سناشنا پیغان تقالی پیغمبران تاسو باندې خود علی سلام باندې صالح علی سلام باندې زکه د دې په کله مو حل غزت پیغمبران چې زوسما شنا خبره کول تکم نا ما ناشنا وکړا چې کنه زدا ارس غیبونه خبره نه ما ته د خپل ځان استاس په اړه کی تفصیله لمشتا ندا بل چې په اړه کی ما تا عمره اله ني چې خدای پاک راک وما ادري ما صلبي ولا بكم ما تفتن لگی چې ما سره بس کیږي تاسو سان یعنی تفصیلی علم خوځه سره اجماعا حضور تعلم وچې حضور پاک معصوم محترم معزز جنتیری چې کافی هانی اسپیروي خداینده حالته علم پو داوسد شي کول ان تقبل الله ما داغر وحی چی ما تا کی، ازا وحی دا دا توع پا سعوانیم ناچه ما تا وحی کسو ویلیش ازا غمانم دزام نظر سنیشن میلی غمانا اِنلا نظیر مبین نیم از اصطاسو دفاع مگر یو سرگان یرون کی ها، تو ارطوه اے پیغمبر کدا فاان شریف پرشتیا حق کتابي اصطاسو چی چې اعتبار کوی لکا یهودی مولیان اغیم سو منی او تاسو دو نمانو حشر بمزنگا تختلا فکرد قل ارائتو تو ارتوه ای خف ما تعلوه ان انکان من عند الله کدا کتاب قرآن شرک د اشتیاد د طرف وکفرتم بیه او تاسو پی کفرکو او وشاید شاید من بني اسرائيل على مثله او گویم کرا یو گوام و تمد بني اسرائیل فدی قرآن تکا دیرو بني اسرائیل ایمان دورد وکا غیب اکه تاسو وبي واري نه تاسو نه کو نو کوم اعتمد او داونه ده بني اسرائيل او دا عمان او تاسو نه منو قام نه وي خو ایمان اور وست اکبر ته موا تاسو تکبر کو نو بهو سو بینصافي خاصره وبې سوکی ان الله علی اهل القوم الظالمین بهشکه خوره راهنمایی نکای قوم ظالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين وعلى عله الطيبين وعلى صلاب الحجمائن دی مخ کی رکوک دا بیانو دا خدر توحید بیانو دا حضور پاک دا رسالت پاو دا قیامت دا رسالت پا با سلسلک داو حضور پاک ت خدای ووي ته ورته دوای چې سه اشنا پ نه ما کو تو ب دا ن ووسوت زما نخمخې پی عباران دغلی د کتابونه راغلی دي چې سینګه غ تاسو چې پخواي را راغلی نو زما رامنن د ناشنا شننا خبرهي ما خو چته داې خلاف عادت داونه ده کړې لکه دا داوي چې غب ما تهاصل دی یا دنده هر حالات دزه خبرې دې چې خدای د کافرانو یو عمل ذکر وکړي چې دا کافرانو لري دا قران شریف نه موندلو د حضور پاک حقانيت د دې بنیادی وجدا چې د دې د محکمې تکا بورده وی واي چې یاره زکه مشیته خوې ما راستې ده عمل که ما فائدې چې زه غانم دا سیدا دا چې کوم سینه دا سیدي یا یعنی غریبانا او مسلمانانو توغوري شرک دا خشیو دی زمونه مخفی شو نه د دې دماغ ته تا کمپور دی او تا کمپور دی دا حق نه واس به ورته خدای د مثال په شکل کې چې ځنا آشنا پیغمبر نے د موسی علی السلام ذکر ته اشاره کوي او به خدای پاک د الله او د عباد بیان کړي دا خدای یوواله او د مور پلار حق وقال الذين كفروا وَيْكَافِرَان! لِلَّذِينَ آمَنُوا دَ مُسَلْمَانَانُوا پَحَقِّهِ او مُسَلْمَانَانُوا تَدَاوَيْنَ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِمُ کَ دَا دِن بِشْتُنِوهِ دَا خَيْرِوهِ دَا تِكَ خَبَرَوِهِ نُو دیبا زمین په نوی پا قبلولو دا دی دن کی خدا مونت اصلاح کاری دا کمزوری کداس دا سلیتو بخبروهن من بدرکورونا محکوه خودویخو پیگینا زکده زر قبله دا دماغ که دا سلیتا کبوره دا عمر سی دا عمر و رینی نوح ناغپ مسلمان و عمر سی ماغوکی مسلمان نو دب وارا خوده ایک قرش بخندل وی خد دام حق دیدنی چی رینی قبله دا غیب و مسکین ویزه که دا بس رتوب خبره به من بمانه لیزکت دیر و خیاری دیر قابلی ایچی ویزی منی ندا بسید ناقه دیماغ کتا کم برده وخار الَّذین کفاو ویک افران لیلذین آمنو مسلمانانو پا لو کان خیره که دا دین خیره ما سبقونا اليه زیب زمان محکشوه نوی پا قبلولو دا دی دینکی خدای او ہدایت چښې اړو مومنو بلی ته داو وي ويز لم يهدى به لارو نه منتل په دې کتاب او په دې پنب فسيقولون هاذا يشن قديم نبي و داوي ضروري شي دا په خواني ضروري دي دي ته لارو نه منتل دي دا قبول نکنه دي ته دا خدرو وي خدای ومن قبله وعده دې کتابنا کتاب موسی مونږ را لګلو کتاب د موسی امام درانه ماي ذریعہ ود قومونو د پا و رحم او رحمت او پکې د مسلمانانو د پا هغه زماني مسلمانانو چې او هاذا کتاب مصدقن دا کتاب تصدیق کوي دا رحم په خواني کتاب نام استغفره د ازیری په خواني کتاب د موسی عليه السلام کې زمون دا پیغمبر ذکر دی او زمون دا کتاب بیان دے ویدہ کتاب داو خبرو نشت تسطیق تے ایچا غزین اچھر موسیٰ علیہ السلام کتاب کی دا کم کتاب ذکر دی آدھ کم پیغمبر ذکر دی دا کتاب داو تسطیق دا دا غیغا داو داو مستاق دے ایسان آرابی یا خودے پجب آرابی کرا لے للیون زیره الذي نظلهمون د خدا د قاه او د عغام نظال ما او بشرالل محسیینین او زیری شي د نکانه د پا الذي نهقالو رب الله ب شکه خلک چې دا وي رب زمون د خدا ان قییده د خدا د یوالی کو خ من خ پټولو سفتونو استاعلی سم مستقامو بیا په دی قیده ماې قام دا چې خلاص فلا خوفنا عليهم زبان بیان نی د اخرت پارهست دا, دا عذاب مبارک یاد نه نتون د سلو په سلسله وینه به له غنی وتون او ان لچکم ویله ورک ولهم يحزنوا نه با تیر خوشاله په سر چرته غم جنشي چې په قام دا وسمنځي پیلو زه په چي جنتا خوشاله وینم د دنیا مصیبت او کافران د دې غمونو غوونه کوي دا خو مداشو چې یاره مولا صلی الله علیه و سلم دا داینده په بارکه ومن په ذرو خبر په سبخندان کی خو خوشحالي به استمرلونه هنه کا اصحاب الجنه دا خلک به خواندان به جنتی خالدین فیها همیشه وی په جنت کې جزاء بما قاموا یعملون دا په جزای بدل بیگ د خدای تر طرفا د بيد دا عملو چې دوی سکرېږي باندې بدلل دا خود اخده مننشو آغا خلق چه خده منن پر اشتیاح آوه پا دیعقیده قائم سیگی توحید اقیده پزلکی میو پا جبه میو پا عمل کی میو دا رنگ ده نسانی حقوق و خیال موسادی حقوق لعباد حقوق لعباد کلوی حق د مور پلاره مور پلار پسی پس دا استاز دی دا. دا استاز نا پس بیده مرشد دی د پیر عداری نا پس دا هر مشر کشد نوخده ده مور پلان او ده ووسینا به بیوالده احسانا من تاکیدی حکم کړی ده انسان تا واسیت مکرده ده انسان تا واسیتا اگه پرزور حکم تاوی چی سړی چاته وي یا لکه دا زمان واسیت ده اگه آخری خبر تاوی چی سڑی امریکه ننن بال پچتا اگه ضروی خبری پریده اگه دا زمان دا پلار واسیت نوخده پاک پاک خوصفانان خدا هغه تا حکم دا زیرو حکم نو تعبیر بواسیت کوي مون ووسیت کړی دی نه سان تا دا مور پلار په حق کې احسان آ د احسان کولو احسان خصوصیت بار سره کې هغه حکم به معنی خدمت به کې توه غزار دا, دا ولی حوالہ تو نیو قران هوداه تو قرها دا مور پلار په حق کې د ځوان په حق کې د خصوصیت احسان کولو خصوصی کوم کړی دی بخصوصا د مور موربار کړی د دلاره پیټه ک که په ډیر مشکو تکلیفونو که متته و مشقت. او کاره زور ته وي چې د بل د طرف پچ او کارها که یو او خبره مجبوره ول او که تکلیفه او مشاق او حت هم پیټه کې ګزې د ده مور خپل که په مشته او پههنت ذکرنا خلص میاشت دا تکلیفونه په مورتی ریډي او اداه تو کور ها او مور زه ګولې په تکلیف او په مهنته او په مشکونه پلارم تکلیف کړي پلارم په پاد خدماتونو کې شریکي به با د پال با تربیت کې د اړین د دا تعلیم دایي خرج او خوده مور بل خصوص ته دا وو جن ذکر کړي یو پداتې مور چې دا خدمت کړي دا بلې سکه نشي کولای او دا پلار خدمت بل نه کولی شي تبلار دې کنه مالدار خپل ځې کېنی مثلا نوکر تویزه زماده عزیز كله بوزور ويره والا استاذ ول وقرو کی لکد ته سمخا بل ولا مخرو کی ته چلوخا نو تربيته په ګلم تولش پیسې ته لګې فارتلار شي چرته د وطن نو پیسې را لې خو د مور کا بل اسوک نشو کول دازې کول کومور مالدارې نو دا چاله پیسې ور کولې چې دا زوی زما د فار په خېټه کې ورردم یا چې له پیسې ور کولې چې دا د زوی تک ورو ورو دا تکلیف تو برداشت نو پلار په پیسو دا غو نظام لازم نه شي مور په پیسو نشله د ماخسر مور خلک کمزور مخلوق دي نو خدای د مور احسان محقیا دی ګورې اکثر د عبال پځته مور نه دیری او لطافی او خدای ورتمود په خصوص یاد کاوه دیو چې د مور حق مزیت د پلار په نسبت حق د مور زیات دی حق ممن له پلان خدمت به د مور زیات کې او په عام د پلان دی پاک یو سويرا یو سیب څخه سره احسان کو لا تریزي شریف حدیث کې مور سره بیا ما چا سره احسان کوم مور سره دیا په چا سره احسان کوم ورسا ریسه بیا په چا سره احسان دیوته سم ما با کفل قر مو فال قوال اقرا بیا په پلان فر زم مور ور تقديز حضور پاک درېزه یاده کړو پلان یو تا مور درې داسه کار کیچا ر پلان نشي کول اول لاند نه میستي د موت دا ماشوم چې هیڅ او دا حمل په دوران کې تکلیفونه او دردونه چیرې دا صرف په مور د ویري پلان په وجړه کې نه واست بیا په پم کې نه استی تیر سره دا ولات دا تکلیف دا په مور کې ری پلان یې دا څه په فکر کې امر باندې درد دی خدای خوزو لئیره دیره ورکنی دا یعنی بي قسم دا چی دا کم تکلیف پی تیرشی بی بیان بیان با زلوم آده لیره با نو دا اولان پر اولو وقتی دا تکلیف دا صرف با مور تیری دی دا خدای پاک مور پا خیتا کی سینه که دا غزا پیدا که دا تیره نو دا بدونی مکالا دا گران خدمت چې پدېګه کې کینو بیا د میتیا دې ورته کوي د ماشم په پرستانه کې بغیر د مور د بل سخصمن لري هغه تلې کې هغه سختې د مټور esforços د مې نو دا ګرام خدمت سره نور کول شي پلان شي زنانې چې سم را کمزورې ده په کې دا کمالات پیدا کړی کېدا سي قطونه نه مې نه را تربيت شو کېږي د خو زميشه تبيعت معمولي سيزونه تا ما هي کور جا کانتا کلپی خانا دا دا خود فکری بی فکری نی دیر کم اخذا بی چی دوی فکری نی دیکن تبیتی دیس زنو تخذیم آئی لکر نوی دا ماشین دا تربیت تا پارند دنس زنو فکر پکا مدادری خدمت امرو که چی دا پلارنشکو دی ده روست پلارن پی امرو که امرو که زمون عالمانوی کساڈی سرع سلو رو پی او مور پلار در نواد دریل پیمون لورکا و یاو پلار نورکا زکر حضور پاک مور دریزد یاد اکرواد محملت اموهو قرحا گرزول دی دل را مورخ پل پخیٹا کی قرحا پدیر تکلیف او دات خو قرحا آوز ای بول دی دل را روڑ دی را تکلیف و حمدهو افصالی سلاسون شعران او دد حمل او دتی نه پرې کون ډیرش میاشتې نو دتی پرې کور مو د اخد پکه علا د قران شریف کې ذکر دا والوالدات یرضینا اولاده هم حوالین کاملین لمنعره یتم رضاعه نو ډیرش میاشتنه چې صلیریش میاشت یعنی توکا له دتی رو دله مودلر کې پر حمل مودې شپږ نه ده نشپږ مهسته کم نه کم مودې د ماشوم بخیرتکه د دینه کم ماشوم نه پیدا کیږي کم پیدا شا شابلین ګری نو کوم ناکم مودا چې ماشم پکې رو پیدا کړي شي هغه شپه میسته زیات مودا قران شریف نه د ذکر کړي زموږ امام ابو حنیفو یو دوه کاله پورې ماشن د مور ته ټکس امام مالک صاحب سلور کاله پنځوش پګ پورې یو کال پوره عاشقی صاحب احمد صاحب سلور کاله ویل سلور کاله پورې ماشن د مور پکې ټک پات دی بلکه دې سيزونو کې ډاکټران خو تجربه یې نکوباز ډاکټران موي ماشوم بعضې بيمارې هغه نه د رقی ترقی کې نه غټي ګمده قشانوځ د ماشوم د مور په ټاکټه کې دې مو د پاتې کې دې د دې کې د فقها او د حکیمانو له ډاکټران په قول موتبره یو ماشوم شي به خندل نواره ته د وحاقو يوم ماشوم شو دې ماشوم شو دې پیداش نمو نایچر تا گوتا وردو دلو بیر دیر خبری خانشو کولی کولی دل پستو عرصی روش بیرس دیر مودا پس آموری یوزلوی یرچن ماشون که دون زمانا گوتا رو پشا آورتو یا ما لی دل موری اگم آگا دیتا نور سراغ زیتو رتو نو کل داسی نم معمولی نم معمولی مودش پنگ نست دا حضرت عثمان دون نورین دمانا که یو خذ اشپنگ میاشتی پس ماشوم شیو ناغتا چیتی لاغ رسول آقاوی دا خودا زینا اولاد معلمنی زکر اشپنگ میاشتی که اولاد چرتای حکمی پیوکو دا سنگ سارول آلی سیب خبر شدر را اینا قران شریو کننی و حملو و فصالو سلاثون شعران و حمل و دتی موده دیر اشمیاشتی دا نو چی سلیر اشمیاشتی پا ویمم پارکی د تی ور کولې مدا معارضه محمد شبنه بس هغه زلفه اسلامه د وکاله تی ور کولې مدا له امامان و او زمون د امام صاحب مرګې وبې نو تی مودا چې مخخذمو ما معشوم له تی ور کې وکاله به ور کې زیات ور کول کې په حرام امام ابو حنجو زمون امام شه چې وکاله اصلي مدا او که معشوم کمزور وو د تی نظر نه پری کېد شپه میافته زيات دی پورې ګنجاز خو فتفه زمون پا مذاب کیم دا یاران و پا او دا درو و او رمامان و زکر فران شریف که دوکه علا ذکر دیو و کاله <سؤال> علا سی خواله نو دوکه علا زمون احناف هم فتفه علا چه دوکه علا مذیاد پا مور تی پا د معشومل نوارگر بغیر ده غیر دروت او مجموعه زکر چی دو تیمو ده پودش معشومل بطه نوارگر او دو تیمو ده پو رکیدون پس که یو خزی چالتی ور مرکی گین نا هغه زه احکام ته نصاب گی البته احتیاطنی ما موضوع حنیفو موضوع کدار یا مو موضوع تدونی من کاله اور تی ورک نو احتیاطن دزا ثابته ک تهنی فکو په لو شریف کې دو کاله ذکر دی او دلته په دو کاله ده که هغه نو په سالې دیرش مې اعتصره عبد الله بیا دا د حمل او د فصال بهش میاشتی شمهشتي نو که حمل شپه نه نو د مده در ازاحت سلينه شمهشتي که حمل نه هم شمهشتي نو مده در ازاحت یو شمهشتي که حمل لاس شمهشتي نو مده در ازاحت دتی ور کولوشن میاشتی ځکه حنید د باورو شریکه مده ذکر کړل ما حمل او فساله 30 شهر ماشم د حمل مور پخېټه کې او د ټپوره کول مده به شمهشتي محمل لمرات غیګه کې څوک دا د امانا سینره دغه حضرت عثمان بن نوران او علی مرتضا د حمل معنا د خېګې حمل اوښته دی او مخکې ذکروم د حملتوم او قرحه او ذاته قرحه د دې حملو معنا او ماغه د حمل معنا شان ورساسه معنا د حملو غیګه وشتریاله غیګه درځول او د تیموده دیرش میهشته ده دا صحیح قول ده ځکه اگر چې لو علم کړل زکه مخکې آیات کې حمل د مور ذکر ده او حضرت عثمان ذو نورین و علی مرتضا دا حمل حمل اغشتل غیق اغشتل نویادا غیق اکی فا معشم دریوسا لئو کانا پور خلق او دا غیق امودس احا سشیدی چی شریطی بیانی حمل لامراد حمل لخیته و حمل و فصال و سلسون شعران دا معشم حمل کم از کم دا مور پا خیته کې او دو تین پریکولی درش میاشتی شریعت د ځکه ذکر کوي چې تا باندې د دې شر مست تکلیف تیر کړی لري صدا حمل مود صدا د زیګول او د امرتي موده د دې پرې کولونه دا, دا, دا نړۍ واړه خدمت استه مور کوي موږ ور د مور او د پلار وم په دې خدمتونو کې وساهلې ځکه کومه تلخه کې نه دی ماشوم لا باغت دی ګوري اخر چه پلار دا کې یو خصه دې خو ځپری دی خصا او ماشمي پات ماشم په د پلار جودي ښه بزیزن لبل خاون کوي نو دا پلار به د ماشم له دو ګوري او دا خرچ چې دا ټې خو پلار نو انستان چېديمونږ انسان ته اوکییت کړی د مور پلار پاه کې د خصصلوک کولو چې مور پلار سره به خصو لکې او خصوص مور سره ځکه مور ته پقیټه کې ګدوولې په ډیر مشقت او ب ګولی په ډیر مشقت او حمل او دوتی پرکولو دیرش مدد تکلیف پتا تیر کرده اغیر حت تایده بلغا شددهو دا درشتونی کامل مسلمان انسان فی فده بیعنی درشتونی مسلمان حت تایده بلغا شددهو فده دا ستایبیر کرده چی وواقیت مشارک ابو بکر صدیق دا سلوک کړو د مور کلاسا حت تایده بلغا شددهو ترده پورچ انسانو رسیگی خلتا خطا او بالاغار با نه سانه او رسېږي یت کاله تااق تم را دغه خ خې چې د پس به کمری شروعېږي مسلیت تو قاللهته رسېږي د پار شيلی سنج د شي دیي قاله دي رب بیاوزینې خدا تووفق مع را کې ما لاهاش ک مقل ل تا لیا شکر د شکره دا مستستا عام چې تا په ما کري د د مسلمان ہدایت تراتو والا والدی او زم ما په مور پلار ده احسان کړی وی مسلمانان پیدا کړی د دنیا نعمتونه وی را کړی او خدای مال ادا توفیق راکه چې ستا ده نعمت شکر ادا کم کوم نعمت چې تا په ما کړی دی او زم ما مور پلار ده کړی وی وانا مال صالح ترضا او دا توفیق راکه چې زنه کوم عملو او کوم عمل ستا په حق ستا حقونه پذيرو و اصلح لي في ذريتي خلا زمان اولاد نیکان کی زمان اولاد کې صلاحيت پیدا کې زمانه خير دمه دغه چې اولاد نیکانې نو تته پیدا وري ته هم پیدا او چې اولاد خرابې نه کې کوم ضرر ده مول پلوته انني تو پیله خلازه توبه او څخه متاته ويني من المسلمين عازد تابدا دا اقرار د عجزه کې دا و نه کېږي چکې دې د ستا فرمان بردار ملي اداه کینه خدای دې ستا فرمان بردا د عجزې پښې کې و ویندې مسلمان چې دغه دا کوي اونانک اللذین ددې قسم خلقو نتقبل علیهم احسن ما عملوا قبلهم من جدید انیک عملونه دا دې چې د خدای سره نعمت شکر ادا کی د خدای توحید ومني یعنی خدای ومني او پا غیه اکیده با نکلک پا تشیده مور پلار پا حقیده سی خود سلوک که یغیب دا دعا گانه دا دین مساله دا چی چا تا دعا نه نده مور پلار تا دعا پارز نده مور پلار تا با دعا او ماری فاروق لیو سالی را مور بوده دا ایره او د دستن په پا مرس بیمارا دا او اس سوکنش تا زی پا کم او زی خدمت کم او خلقی ولی کیروار کم دا دمرا مدی چه مالا غی خدمت پورا که کنه وی نا وی سیبسنگا وی دا خدمت خودیم ستاکلیده فا اگه با یوزیاتی که آخو چه تالا آغانو دکلیده وی سکر وی مورشی با تپاکلید صاف ستره بی که خوراک بیدر که پاکلیده وی دا بای خدای زمالی عمر امبر که وی تا چرتا یو رسو ایلی دی چه خدایلی مور لنور عمر امبر که وی نا دا ویته مو بزړې په ځل کې نه ځي چې زما خاطري چې زما حق څه دی یو وی د مور پلار پوزل او بم صبر کې هدي پیشو نه فش مور کارتي اریس د ګيلي فکر پر کښتنی مورید لا بس پلار د چرسی ابيمي بګماشي ټګ اسا د احترام کې طالبو په خده جناب تر کې او آغا د وزف کې له زړه دمر صحه کوم ته په حاضر تدیر شي دا د په یا په خپل واجبین ټکټه چې ستاسو ته نو صحه ریس نو کپلر د سف چرسی تا نو په خده دې د خدمت کوه تا ته خداوونکو هغه دې شوقانه کښ دمر پلر راچا د پوسکري کپلر جیتو د خدای تعالی په صلوه وایي او مور د طلاق نام نه شي دي دې ګوره حاله ته ته د طلاق د 10 وجن ورکړي کله مور طلاق اسی کور نه کې جګړه نه غړي حکمت تکار والده غي پمنځ کې د مصالحه ته او مقدس عيبي چې هغه خزکه مالوی مور پلاقاتو یې نشي د شرم ته په پېښه کې د امور پر د ماخر قادي او ضرورت دې کې چل نه یعنی اولاد باندې خزکه څوک نه طلاق او د مقدس چې تاسو وینئ نشي ندې مور پلان خبرو ما نه پریږده اندغه مور پلان به د خضو کدو کې انشاء الله مور پلان او یاد کیږي خو ځېست په یو ځلین بلکې کولم یو هغدا سې چې د اصل د کور جګړې راش انده په کې راځي تا ویلې مارې لري هې کی به دا کوشش کې چې همو راځي کې او فرغد اکر دا کوزو جان ځاتي خبرووازي هغه چې ساري کوئی یو خيار وي شره دا لا ونه اسې داس سه خلک چې د خدای حق هم پوراکي او د مورت لار حق هم پوراکي مونږ قبلو د دین د دې د هغلي عملونه او نتجاوزان سیئاتین دې تب ګنا مونږ معاف کو د مورت لار په دوا په خپله په تا د ګنا ما د حضرت حسن باندې یې مور سره وله نه پړه هاتنی یو نو هغه او کې بچي وله بیا څنګه چې دا سه سیس تسب کم نوړې ټک چې هغه ست په زه به لږ ویسترہ زه به چرته واخله تاسو بیا دا ته او ته به جزاج وم ما سره ناغره تہ نو بچی خیره دولت ته او باندې سره نه خپاکی او دم احترام ګنه غو نایکل ذین نتقبل وانهم احسن ما عمل مور بلا پاکه سره دیږي هر وخت چې یاره ما داسکارو نشي چې نه خپانه نشي بلکه دعاء دې کې چې خلایمان موځ پلا څښاله او راضي لره سم را خدمت کولې چې مور پلا څن خدمت کې فري بده عمر ديات دولت توزیعتي خوشالي او ارتراضي اطمینان ورکوي د باز عملونو اغنیک اثر پا دنیا کې سریته سي اخرت خلاپات دي او غزاران په دنیا کې رسې مور پلا څا رسول دنیا کې تکلیف رسې د لريغه نه اچه چه ده مور بلا خدمت کرده خصم دی دنیا که خده غیزت من کرده و خوشحاله <سؤال> کرده آخرت غلا دلو فاتح مخده وی اولئیک الازین <سؤال> نتقبلو عنهم احسن ما عملو داس خلق قبلو هنگ ددوی دانیک عملنا و نتجاوز عن او ما قو ددوی بده في اصحاب الجنه دنور و خاوندان و دجنت سره ینه د جنت ته سره چې زمام سره سلوک دی هغه دې سره بوم کوم واعد صد تاغه واعدی ستوری ده د خدای د طرفا الزی کان یوعدون چې دې سره ده دې وعده کیږي خدای ویدا سماره ستنی وعده غنانه ورته ماښتونه کومه نه عملونه به قبول و ونه زی فان لیوالدین دا د مور تر د تلو مبارک وی د یو مثال د تخم جه حدیث کرا غلره د کومور سړی ته وي ما سوتن ماز دلما ز نو ته وګورئ چې دا وینا د سوه جنا کوي کدا د دې و جنا کوي چې یاره دې ضرورت ته بیمار را سوپر سرکور نشته به جمل نه زی جمل هغه به وناستي تاسو مخलेला رین زیات ساوامل کړئ او کله دې و جنا دې من کوي چې پتا خپتي چې بچي چارا د درست او پرچیدت کو پرې سپې مدې او پري 90 خې دې ممانه ستا جیان ست دشفقات دوازنه ته باندې نو دغه شان سره په حالات ته ګوري دا اېله لار دغه شان ته له تلله د ملائکې چې بارته مزه بچی سفر له دغه ضرورت ته وجنه د ملائکې چې هغه سختانه بل زوین شته کوړ کې او ستانه استره به به نه زباره پس دا ضروري لم دمزودست کول فرض دي د خود پی جن د رسول پی جن دي حلا و حرام ضروری علم بساقه کورو که بیه بنازد او چه نا ده و جنه ده مناکی پتا تا تکلیف نشی پیرزو که یا بردوی بچه پا جماعتونو که با دیره و ساڑه و دونه و اخری اوزی که مغوانه و داسه و ایداسه و ایداسه و ای نو بیه ازا بیه خیر ده خبر امان نتبلیف که ام که مور پلان صدیتا مناکی چه نبازد او ده ازا ام پیگی چه ده مور وَالَّذِي قَالِ لِوَالِدَيْهِ او دا دی پا مقابل کی بدکردار انسان د تخي او آغا سره چه اوه مور بلار تا اوفل لکو ما توفتا تاسو لکا پوختانا تفلا نا اوفل لکو ما اے اقصوص دا سوایا اتا ایدان انیا نخرا تاس ما یا غوی دا دی خبرنا چه زبو دوبارا پیدا کیگم یعنی آغا سره دیس پیرده چه مور بلار ورتد خیر خبری تی دی ایمان خبری تی دی دن خبری تی او دی په زید آغی د شکر دا, و دا و اقول آغی سره بکا وزده نو دا دی زیاد سپیرد نتا اولی خبتا حق تی زویبا چی دیم دا چی تا دا خیر پر اخترا بلی نو دا دا جواب از نورکی پا نو دا ری خوارکی نو دا صدی دی زیاد سپیرده چی مور پلار سرده نیکی پا معاملک زدکی والذی قارل والده ا سړی چې وي مور پلاړه تاسو مل <سؤال> کومه افسوس په تاسو نو څو غره ورته هغه ایدانی نه اخرى تاسو ما یا راوې د دې خبره چې زه به چم هم لګیږم دا در ورته چاوه فقط خلتل قرون من قبلی ډېر پیړې زمانه مخکتیری شي او دا چې په خوان خلکو غوې لږه چې قیمت بار دي یو سړی سپوړ راځو څه دي ما څو په خبرو يا وهمایا ستوی سحر الله او امور پلاری زاریکی خدای ته د خدای نه امداد غالي د تو ویل کامه منشي ایمان اور د اسګا دی وړې ان وعد الله حق د خدای وعد ګوره پخانه پيقول دی وی امور پلارته ما ما ذا د دا خبر مګر په خانه د کوسلي فرض خبرې دې په تاسو سره خلک څه کې وي او تاسو په څه کې خلک څه کې وي او تاسو په شیطري طريقه مونږه ولاسکار دا وي ډیر نه وې خلک په دې به ټلویزیون تناسله مقدار او پښان نمدې مو یاد نه بي او تاسو هدي فرض الکه فرض قصو ته وته نه اخته ورته رام او تبلام سحیقتونه لري او فرضې خېسي ورته مورط لا مورط لا خدای ته خدای ته اندام ور او ځای کی خدای چې زمونږه بچینې او دته ویلګاوه دته موږ نشی ایمان نور د استه سپیر نواد الله حق د خپل وادرشتونه نہ تبليغ کیدلو والدې اجازه ضروري ده په لکه بار مسلک څو پورې جهاد جهاد کیم ضروري به چې فرزعين شي به دمو پلان اجازه نشته فرزعين دي چې کافر حملوکو مسلمانانو نه وقت جهاد فرزعين شي هر سره دیږي به په مننه په دمر پلان ته پوسه افنښه او چې جهان الله فرزه اني نو خپل <سؤال> هم فرزه ان له او نه ان فارچو فرزه ان څه د عظيتی لږ یو ها ضروري لم نه دمر پلان ته الله <سؤال> حق وعده رخ ده حقره فيقول <سؤال> ما علی الا ساتور الاولین د تاسو چې څه ده فرزي چی سید د قانون خدای اولائکاللزید داغ خلکت دا سپیرو حق علیهم القول چه ثابت شوی دا پدیو اینا دا عذاب دخده فی اوممین قد خلق من قبلهم پا زمن داغ قومونو کی چی تیر شوی دی مخدر بینا من الجن والیس که دا پیریانو نی که دا سارانو نی پا قونی قومون سپیرو چی دی داغی مطالق چی سفیسال دا <سؤال> عذاب دا پا دم ثابت شوی پا سری چې مور پلا <سؤال> سره دا <سؤال> سلوک <سؤال> کوي چا غین ای که آده ورطوی دا سوایا پزید اما نمد علی بیده بکن این نهم دا خلق سپیر دی ولی کل ان درجات من ما قسم خلق ولی چه سوک مور پلار تابیداری او یا چه سوک دا مور پلار سردا سی سلوک گئی دی طولو لب درجی ور کی گی موافق دا عملو نخپلو تنیکو درجی جدی یو دا بدو درجی جدی بدو لان دی دو زخصا قسمونا عذابونا او دان اکو دا وجیو چتی دی ولی وفی هم عمالهم خدای پاگو پورا پورا بدل دا عملون دا وهم لا اجرمون دی سر بس زیعتین کیه ویوم ایوردو الوزین کفروا دا قسم قلق او دا رنگ نور کافران کدی پیشک پاگو رش پیشک لیشی دا کافران او روی نگالی او دی وربوت لیشی او دا د وختې ب ت خ وي او ه ط باې کوم کې حيات دنیا تاسو خو خلاص کي دي ختم دي او خوشحاله په جن د دنیا کې دنیا ک چې سم مض غ کوي دلته موسدي کله خدای د کاتر دبانو خبر د دل ورکې په دنیا کې او دنیا کې د خوشحاله د پ خ چا ته یااکې تقریبا نو خدا ور دنیا کې می کوي دلته مض او مید مکه اف به ډبر لګ ختون په فی کوم و حيات چې کوم دنیا تاسو ختم دی دي ف خوشالهپلی په جن د دنیا کې تن تاتون به دغ ف دا رت د میم کړي نن سشته بیا نن ستاسو د پارس هل یته ځون ذا نن به تاسوله سازا در کېږي د یو سپاعذا لما كنتم تستكبرون في الارض بغيا حق. حق. حق, حق فدي وجهت تاسب تكبروا او پس مكان حق تكبروا يا حق كل كافر سرى تكبروا كنخذ بهم وانا حق التكبر دا غریب سره مظلوم سم و لما كنتم تفسقون صلى الله عليه <تصفيق>